rugăciune pentru porunca și taina de Doamne Iisule, iisuse, to toate a te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă nu au prin apostolii tăi neeconocit. Fiți dar voi desăvârșiți, pe cum tatăl vostru cel ceresc de este, ca să ne înveți ca asemănarea prin desăvârșirea, Căci a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, dar asemănarea prin tine se agonisește. Fericit cei ce poruncile tale le împlinește, pentru că în cuvintele tale care sunt viață și duc, calea și adevărul le dobândește. Acesta, mărgăritarul de mare preț, îl agonisește, pe care îl cumpără cel înțelept, fiindcă toate poruncile tale sunt adevăr. De aceea, lucruramă voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu o mare. Pentru că ucenicilor tăi le-ai descoperit dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi și vom veni la el. Vom face lăcași la el De aceea cuvântul pe care L-auziți nu este al meu Ci al Tatălui meu Care m-a trimis Desăvârșirea este dar Dumnezeiesc adus de Duhul Sfânt Dar mângâietorul Duhul Sfânt Pe care îl va trimite Tatăl în numele meu Acela vă va învăța toate Și vă va aduce aminte Despre toate cele Ce v-am spus eu fiindcă Duh este Dumnezeu și ceea ce i se închină trebuie să îi se închină în Duh și în adevăr, adică desăvârșit.